ناديہ تو پسو احمد شادس ذکر کول چې دا چې کوم ملکیت او بهیمیت جمع کې دلو یا په طریقې ته تجاذب سره یا په طریقې د اصلاح سره بیا کم یو اړ یو کم یو زریفو صافلو دا ریح قمات لري ری مخک بیان شو صلو رحم حکم دا ذکر کئ چې د چا به حیمیت سخت وی او کار کارونو تا او کارونو ته ورولاند کوا وګرانو کارونو ته و دې وردن نوردن کیږي دې چا به اهمیت کوي د لاج جهاد کی تاسو سخت وزاینو ته هغه چې کمندونو ور وړاندې کوو انده باغی تاسو په اسانه باندې نه نوځي دا د خصوصیت ته او چې بیا ور سره ملکیت عالی دیو چه کم دنو مشرط حاصلی و په دا سی سره چې چه کې غی کی واد عام خلق و خلق مفاد زیادی عام و انسانان و په و پا کسی بی زیادت بی و اشدهم اقتحاما لر کلک دد نه او سخت دی نه وردن نه کیدو کې کی ف امور العظامی په غټو غټو کارونو کې اشد د هم بهیمتنغا غ دی چې به بهیت کې قوو خللااک نه صاح بل عالیتې اقوه مهمې و نحويه په اهمیت قوی دی ورسराई چې کم ده ملکیت عالی دی نو اقو مهم بالریاسات ونحوها اگر ډیر اهتمام کوون کېده ریاست او د مشراي غنټکارونو چې کوم کارونو کې مشري وي داغي اهتمام کوون کېده من با يناسب الراي الكلي داغ نه چې هغه مناسب دي راي کلی سره مطلب د ده چې پاغي کې مصلحت عامه وي بهمیت والا چې کله حکومت حاصلی نو پاغي کې هغه فساد عامه کوي نور خلقته عوامو ته پاغي کې zarar سي زیات وي او چې کله د چا ملکیت عالیو او ور سره چې کمنو به اهمیتهم عالیه راغه حکومت حاصلی حاصله خداغه به حکومت کې وا مفاد عاموي او مناسب به درای عام سره عام خلکو بچ کندن به کې فائدہ سی زیاته وی مم باناسب الرای الکلی وصاح وصاف لته اشد ومقتيا حمن في نهو القتال وحمل الاثقال بهیتې اشد دی مضبوط بهیت دی سره ملکییت سا سااف دی چې ملکییت سااف دی نریاساتو ته او مسلاحې عاممت ته فکر نشتا شته البته جحات کولو او سخت کارونه کول کا مصاحب برداش کول دا ورتهسان وي د ملکیت د وجه ملکیت قویر ملکیت اگر چه سافل له خدوم وروړ تطبتلگی چې په دې مصايب برداش کولو کې زمام فائدہ دا, دا بھی بھی او نورم فائدہ دا واقعا برداشت کول ورته سوي اسان وی و صاحب السافلۃ اشد هم اقتحامن او چې د چا چې کمنه ملکیت سافلو لکه دو نمبر کې ملکیت څه صافل چار کی ملکیت سو صافل و ارد کی ملکیت سو سافلو و وحمل او بو چتهول دو بوجون کی ظاہری بوجونم زیات چتهزه کاشد د هوم بهیمتن لگا د بهیمیا تشد و درانه درانه بستر یو د بسرقوا وصاحب التجازب او دی کمم صاحب تجاوب دی یو تجاذب واله او بل د چا والله دی استطلاوالهدي چې د چا بایت اشدو او ملکیت عالی دی او شورو د ددي په من کې تجاب بایت خپلی تقاې غواړي او ملکییت خپلی تقاذي تهدي غواړي که خدای مقا د دمه لکییت ضایف شو او بههمیتې چې کمو غالب شو نو بس د صرف د دنیا په کارونو کې مصروف وي صرف دنیاوي کارونو کوي او د بادن په احتام کوي ظاهر د ځان نهچار چا پیرهګرځي بس ظاهری مرورو اکتفا کوي او چې کله د ده چې کمدننو دا ملکیت عالی شو غالب شو پچا باندې بهیمیت باندې تجاذب دی غن او بیا دې کم دنو خالص په دین کې مصروف وي هغه بدن او قوای بهیمیه چي نو هغه په استعمالی ایو نو په دین کې څه کوي استعمال ایو هغه بیا دې ملکیت سورل شي ملکیت غالب شو ودے په دین کې مصروف وي هميشه د پاره د ځان په فکر کوي چیرې را سنه چې زمانه غلطي وشي خپل نفس مهذب ساتي نفس یې کمن مهذب ساتي د غیر الله نه بالکل کټ یو جدا وي او توجه خالص دې کمنو الله تعالی طرف وي وصاحب التجازو باذن د فاعل الاسفل او چې کم په دې کې صاحب التجازوب دي چې کله دې د کړه شیلان دې تا رستا تلاله اصل ماقوش چې کله دې کړه شیلان دې مطلب دا ر چې به همیت غالب شي او ملکیت دې شي مغلوب شي ايش تغلب الامر فقط فقط باندې سره بیا دنيوي کارونو کې شي مشغول شي وازا ترقى ال الاعلى او کلاچ دی ترقیو او کی اعلی طرف تا برس شي لارج شي اعلی طرف ته مطلب دا رته مالکيتي شي غالب شي ايش تا غلب الامر الديني ديج مشغول شي په امر ديني باندې ايش تا غلب الامر و تهذيب النفس او د نفس په په کولو کې چدا نفس در ځایلو نه پااکې تتس ک یا تو نفس و او په خالي کوو د نفس کې د غیرله نه چدا نفس نفسې بلکل د غیرروله نه خالی وي وتجري دی فقط او چکم صاحب چې کوم صاحببول اشد دی بهیتې اش دی اشد ملکییت چې کمو یا اشد یا حالالیا او به یا ساافله وديسه صاحب الاصلاح جيه صاحب الاصلاح دي نوغه دواړه کارونه کوي يشتغلوا بهما ربناتنا في الدنيا حسنه وي او في الاخره دمسوي حسنه وي چې د عالیون و ومن الناس من يشتي نفسه ابتغاء امر و الله ما دا غنه چې کم نه نو ځان څه شویږي ایرشه شو وي او چې د چا چې کم نه به اهمیت غالب شو ربنا به نه آې نافید دنیا او ما من خلاق داغ دي چې ساح بل استطلا دی نو هغه در کف جامع شریت او در کف صاندې عشق وصاح بل استطلا او صاحب بل استطلا چې دی نویش تغلوبي حما جمعان هغه دواړه کارونه کوي پوم د دنیا د تدریب او د تر... تربیت کارونه کوي او هم د الله تعالی تعاله سره د تعلو او ذااخت دینی کار غلو نقصان نور ورکي او دنیا کې لږیا او یشغلو به هما جمعیان اق د همما متن واحد د او قس کوي دی لره په یو ځلبانې دواړه چې کمنو نقصان پهکن نه را ولي حکم ذکر کوي دغه سلومو دا, دا په کی شاخونو یو چې کمندونو بهیمیت یا شادو بهیمیت اشد سره چې کمدنو یا ملکیت علیا یا ملکت ملکیت سافلا او بیا چې کمندونو یا طریقه تر تجازب او یا طریقه اصطلاح زاد هغه سره لګیدو ومن كانت عاليته منهم في غايه العلو دا په حکم دي چې چې کمدنو ملکه قوت ملکيه چې دي نو هغه انتي عالی وي ل کامبی کرام شو یا دغوی ورسسا شو نکان حاکمان شو چې دغې ملکیت عالی وی او انتعاال وي نو یو پههغې کې د مکتدت چجربه وي د امامیت په کې سری جزبهوي د خلافت جبهوي په کې چې دی د خلیفه او دی دی د خلکو دنیا امسمه کی او د خلکواخت تیمڅ کېسم کې اصلاحې دنیاوي هم د خلکو کوي او اصلاح یم د خلکو کوي دنیاوي امورو کې ام دا ووي چې دیی ته د زلوکې تلیف نه وي دد چې کمدننو هرسه د برابر وي د اوبو د امن د حیا د عزت ټول انتظامات تسوی صحیح وي دنیا د همدې د دې چې کمندنو برابر وي او دین کې دا دنیا په برابرولو کې دین کې معمولې نقصان را نشي چې دنیا هم برابرې او دین کې هم نقصان را نشي هم به دین سم کې هم به دنیا سم کې دیته د قران کریم په جبا کې سیاست وي د اسلام په جبا کې سیاست وي اینا بنی اسرائیل كانت تسوسو همو الانبیاء بنی اسرائیل لبا دا دنیا او دا دین اصلاح چدا دا به بولا انبیاء کرامو کولا نبی علیہ السلام فرمایل وی زمان پس انبیاء و دروازه بند شوا نو زمان پس پا خلافاوی زمان پس پس چې چه زمان هغه ماغبا دا خلقو دنیا هم سمئی او دین به هم سکئی سامي لکه زمونغه حکومت چدينو دنياي خلکو لسکړه سامکړه لګيا دي کنه او دين الله ماشاءالله لګه خو د مسله نشته ډير خلک ار روان کړي ریاست مدینه اغه اومدا مفتي سه خو الله یې خاصتينو ګپی دینو مشر مفتي سه نو بيان کوي وي دا لا صوباړي والے ني دي وي دا لول والے پ دا خو خیر خو خدای د خیر کوي که دا یوه غړه کې دغه کوي نو دا خو غزاره کوې خو دی بلې ته یا غرضز ته چا ووي چې مکت به غه بلې ته کار دی منکانه تعالیتته هممن هم في غا لولو د چا چې ملکییت عالیوي خو انتي عالی وي في غا تلولووم نه انت شو عالی وي م بههیس لاریاسطې دونیا بیننی ودونیا معې اگر اپورتوکیږي چې کمونه هغه مشرد د دین او د دنیا دوار وته ومشرد چا کی د دین کې یوم د دنیا کې ایمان و يسير باقيا الحق او د ژوند چې کنه د بقا چې نو هغه پرزاد چا کی دا الله کی دا, دا. مینه الله ويسير او دی باقې پات کیږي په مراد الله تعالی باندې یعنی جس الله ويؤق نو دی خوشاله کاغنی نو بیا دی خپای لکه ويسير باقيا او ګرځي دی باقی او ژوندے به مراد الحق پرزاد الله تعالی باندې وبمنزله وبمنزله الجارحه له في اتمام نظام كلي شاته وجبت تعبيرات کوي کوئی دی په نظام كلي کې الله تعالی دا انسان خپل خليفه سکړې پیدا کړې دی دا انسان خلیفه دی د خلافت مطلب دا چې دی په ځمکه کې هغه تکی چې کم د چا حکم دا الله حکم دی خلیفه خلیفہ معنی دا جاری کول کې د حقوقو د الله په ځمکه هغه کارونه کوي چې کم د چا خو خی. دا الله تعالی خو خي ورشاتې وای ګویا کې دا, دا الله تعالی لاسو کمایلي کوبي شانی دا کا عبدالملک ابن مروان چې حجاج چې کمدنو یوزای کی گورنر کو او اعتماد شوه په یوی چې یدو حجاج یدو عبدالملک چې د حجاج لاس چې کمون لاس د چا دی د عبدالملک د خلیفہ چې کمدنو السلطان العادل صلی الله فی ارضیه نیک بادشاہ چې کمندنو د الله تعالی سوره د بزمه کا باندې نشا سب سبداش تعبیر کو هاد کې چې راځي چې نو بیا ل صلات سلام فرمای چې الله طالوي چې او بند د ځانتهریې کومګو د ادې نو بیا زده د غک شم د دسه سشم لاس شما د مطلب د هغې دا او چې د دا دا هرس دا چې دی دا بیا ما په خوښسته کېږي استعمالليږي نو منځله تجارې ح دا مطلب دی چې دا, دا په منزله د جاریه حشی او د اندام شي د الله تعالله په پور کوو د نظامې کللیې ااتامې نظامین کلین لیو تم بهنیمهتهو دادي پ غمبر خصوصیت دی تمام نبی اسلام سر راغلی دي کل خلافتې لکه خلافت شو و امامت تملله او د ملت مشرت شو اولا که همول بیا او دا چې دین نو همول اامبیا او واسط هم هغه چې کمو امبی کران دي اوردی وارسان دي شپګمې د احقاماتو نه دا اوز دا دی چه ملکیت عالی دی ملکیت سا دی عالی دی اوز دی کے سوک آلی استلاح دی سوک آلی تجازت دی که نا اوز چه آلی استلاح بکی کم دی نشاد سے چې چه چا ملکیت عالی ہو آو اصاب الاسطلاح نوز دا چې چه کم دنو انقیاد واجب دی دا دی تابداری واجب ده وقار دار چې داب دین و او په دنیا کې مختد او ګرځول شي او ردی خبره چې کمونه او مانل شي واساطین الناس وصلاطينهم والول امر منهم والذين يجيبون قيادتهم في دين الله اهل الاصلاح العاليه ملكيتهم واساطین الناس اوستونی چې کمونه د خلقو اوستوانه اساطین جمع اوستوانه تن وستوانه چې غمونو ستنی ته ویل کېږي اغه غزاې چې غریبانه یې اعتماد کوله چې د چټ یې اعتماد په برجاو په چاوي وستنوي سړې کېنی ډډه لګې ستنی تا نو اغه خلک اغه چې خلک ورته ډډه لګې او د خلکو د اعتماد ځای نو وي و سلاطينهم یاد ته تفصيلي و سلاطينهم او بادشاهان د دې و اول الامر من هم او خوندان د اختیار د دینه ولذين حق کسان چې یجبو انقيادهم في دين الله دا غرید تعبیداری د الله په دین کې سړي واجب وي م مجتهدين يجبون قيادتهم في دين الله آل الاصلاه دا خبر ده آل الاصلاه اغه چې کمونو اهل سدي الاصلاه دي العاليه ملكيتهم اغه چې اوچت دي کمونو ملكيت ده دي دي ملكيت چې کمونو عليو واطعهم لأولائک اوس ددي ساتوینو داس ائمه اقتداء وسو کوي داسې مات دا به سووک کوي هغه دا دی چې د هغ ملکییت سااف او دی ل استاصطلا ملکییتې دی سااف دی نو پاغې کې د دی شو غګر چې نو چې زه د مختدا شم خو د دو شو په کشته چې د بل پهسه شي لاړ شي د بل په سلاړ شي وا هم ل اولا کاو استاصطلاه اطوعهم او تابعداری کول کی د دې خلکو اهل الاسلام په ټولو خلکو کې زیات تابعدار د دغی مقتداګانو د دغی مخکینو اطوعهم یعنی اطوع الناس لئولایکا لسل لسلاتین دیر ډیر تابعدار چې کم دنو د خلکو نه لئولایکا د دغی مشرانو مقتداګانو انبییاء اهل الاسلام اغا آل اصطلاح دی خکم آل اصطلاح اتصافلت ملکیتو هم چه داغی ملکیت چه کمدنا سا شده سافل لی فا انہم یطلقاؤن النوامی سا بی اشباحها وی آتها دی چه کمدنا حاصلیون کی دی دی حاصلی یطلقاؤن دی حاصلی چه کمدنا النوامی سا اغا روحانی شکلونا چه کمدی تا چه کمدنا اغا روحانی سیزونا رازی هغه اصلون کې دي بیا شبا ها وای آې یا ند احمال کوون کې دي او د دینی احکاماتو باندې عمل کوون کې دي د هغې پورووشو بانددي چې کم حقیقت دی غې حقیقت تسه شوي دي راسییدلي دي چې د دینی احکاماتو د نوامیسو شو چې نوبی اسلام ل کمم نوامیس راغلی دي هرې او حکم ځان دله ناممو شوغ چې کم ننو راغلی دي نو په حقیقت پهندې د پاک سېدي پو کړي دي و دیوئی چی اراد دگ سڑیت تی بابا کو امونگ با دی حقیقت ته سشو ورسو بیا اشوائی ها وحی آتی ها.